Варянки валяв, як Бог, та й мед у нього знаменитий. Це правда свята, а не кифору, аби весь куток у постоли взути. Що не кажи, кожному своє. Василинка, мама і Аня Василинка не знає других своїх, діда та баби. Лежать вони в сирій землі під барвінком далеко, десь аж за білою церквою. Причому в уяві дівчинки та біла церква спрожнісінька. Височезна аж до самого неба, а завшишки аж до Тетіїва. Бо це біла церква. Вона має бути ще більшою за Софію Київську, де вони з Тетяною гуляють щодня. Коли Василинка слухається няньки, та водить її в собор, де є мати Божа Оранта з великими сумними очима і висока мармурова біла гробниця, у якій лежить князь. А ще там завжди тихо і холодно, і дитині здається часом, що вона вже не в цьому світі, а десь між світами. Щось таке, ніби протяг з-під землі, аж до купола з Христом, і вище, вище витягує в небо її тривожне єство. Василинка того негодна зрозуміти, просто їй якось незатишно, страшнувато і цікаво. А часом не знати, чому, хочеться плакати. І тоді вона вся в очікуванні, ось ось має щось статися, щось дивовижне, неймовірне. Василинка нізащо нікому не признається, що коли підходить до тієї білої гробниці, Таня каже Саркофал, сердечко її б'ється, як спіймана пташка. А що, як князю набридло там одному лежати, і щойно Василинка повернеться спиною, як він схопиться на ноги і забере її до себе, щоб було з ким гратися і розмовляти? Тому вона все хоче заглянути в щілинки між віком і труною, притуляється вушком до холодного мармуру і слухає його. А коли вже треба йти, щоразу задкує від гробниці, а Таня, хіба вона розуміє, шепить намалу, як гусиня, а тільки-но вони виходять на подвір'я, шльопає Василинку посідничка, то ти знову засвоє. Чого ж просися сюди? Чого? Оте так і знає, більше ніколи. Василинка рюмсає і злизує свої нещасні сльози. Князь Ярослав мудрий, добрий казав тато. В нього знаєш, яка бібліотека була? Ого. Та якщо він такий добрий книжки любив читати, думає Василинка. Навіщо своїх дочок у чужі землі чужим людям повіддавав? Чужою мовою кому там заплачеш? Може, й вони плакали од нерозуміння, як тепер Василинка. От вона й хоче спитати його. Ти любив своїх доньок? Чого ж от дав і ту князівну Анну, і другу Парасю, і третю? Тато каже, для могутності держави. А навіщо? Що це за могутність, коли вона на сльозах? Звісно, дівчинка знову канючитиме в няньки, Щоб та повела її до князя. А Таня взагалі не злопам'ятна. Вона піде з нею, мабуть. Не завтра, то колись. Тим-то Василинці часто чи то сниться, Чи Як височенний, як дядько Василь князь У золотих і блакитних, А то в біло-червоних ризах Водить її за ручку по своїх покоях і по сходах на гору, аж під саме склепіння. І говорить до неї, усміхаючись якоюсь незрозумілою мовою. Каже, лепок княжете. Мов у тій про князя молодого, що їй тато читав. А гробниці у снах немає, стоїть лише високий трон. І на колінах у князя, як кошеня, тудиться василинка і роздивляється на чудних людей, що звуться послами. У усіх Трубочки з печатками. І Дарію ціле множество. А тільки одній василинці нічого не приводять. Усе князю. Прокидається мала на колінах у дядька, який саме вичитує Тетяні. Знову ти її зі спеки спітнілю у цю могилу Сойфіїську водила. Що тепер зробиш? Вона гориться забалакується. Давай неси оцет, обтирати будемо. Це нічого, що температура, отямившись, думає Василинка, навіть добре, бо Таня не буде ставити її замість себе в чергу за маслом та цукром, поки зварить борщ. Казали люди, які чергу з учора займали, а хто переживав, дуже нетерплячий та голодний, то вже й у досвіда стояв, казали, що одну тітку не признали, то вона такий гвалт учинила, що ледь бійка не почалася. Василинка навіть злякалася, що у тій штовханині її маленьку не помітять і затопчуть. Слава Богу, один товстий дядечко усіх розборонив, помирив і дуже навіть розсмішив своїми жартами. Взагалі в черзі не дуже нудно. Дорослі весь час гомонять, хтось щось розказує, наприклад, як на прорізні хлопчик на снаряді підірвався, або на Євбазі виміняли три куски мила, сіль і хліб за золоте колечко. Чи як інвалід моряк на сіному базарі ридав, що в нього гармошку вкрали, поки він пиво пив. Старанькою. Василинці тарані не можна, бо вона солона, а в дівчинки і без тарані нирки, сказав доктор безнадійні. А от і надійні, думає Василинка і питає Таню. Правда ж надійні? м, -м, -м" каже Таня. Василинка починає пхинькати і розмазувати непрошені сльози. Знову їй лежати. А зате свір львівна худенька, горбата, мові сказки бабуся принесла їй солодкої єврейської риби і ще мацу, якою можна досхочу хрунтіти. Якби не боліло горло, дівчинка б її з'їла відразу, а так лише надкусила краєчок і відвернулася до стіни. У неї в квартирі, каже тато, цілий як його націонал-комуна. Мама дружить з усіма сусідами. І з корягинами, і з...